Gulliver utazásai Jonathan Swift regényét rádióra alkalmazta Zala Zsuzsa. Mr. Gulliver, végtelenül boldog vagyok, hogy felkeresett. kérem foglaljon helyet. Köszönöm. Mr. Gulliver, engedje meg, hogy megismételjem kérésemet, amit már levelemben jeleztem. Az ön unoka bátyja, Mr. Dempierre, akit van szerencsén barátomnak nevezhetni, beszélt nekem az ön utazásairól. A csodálatos országokról, ahol önön kívül angol ember, de talán egyetlen európai utazó sem fordult még meg, a különleges lényekről, akikkel találkozott, és arról a szándékáról, hogy a hosszú évek óta vezetett naplóját könyvalakban kiadja. Nos, az én kérésem, amit bátor vagyok megismételni, az, hogy e kétségkívül, rendkívül érdekes könyvkiadását bízza rám. Valóban foglalkozom a könyvkiadásának gondolatával, Mr. Simpson. Ám ne gondolja, hogy haszonlesésből vagy feltűnési vágyból teszem ezt, még kevésbé, hogy mint ön mondja, érdekes olvasmánya a a jehuk számára. Nem, egészen más célok vezetnek. Jehuk? Kikre gondol ön? De hiszen ön azt írta, hogy unokabátyám mesélt önnek utazásairól. Unokabátya természetesen nem számolt be minden utazásáról. Beszélt róla, hogy hajójával járt Lilliputban, ahol végtelenül kicsi, majd uh, Brobdingnagban, ahol Egyet. végtelenül nagy emberekkel találkozott, és még sok más nagyon érdekes országban, és hogy mindezen utazásáról hosszú leírás szándékozik közre adni. A jehuk ostobasága és felületessége, és bocsássom meg hiszékenysége. Két-három odavetett szó, és ön eljön Londonból, Nothing sírbe egy útleírásért, amiről semmit sem tud. Igen, Lilliput, és Brobdingnag, és Laputa, és Bálni Barbie, és Glubdobrib, és Lugnag, és Japán, mindezen országokban jártam, és valóban érdekes, sőt, nagyon tanulságos dolgokat tapasztaltam. De ez igazán nem indított volna arra a gondolatra, hogy utazásaimról könyvet írjak. Nyihaha gazdám megtanított arra, hogy minden olvasmánynak csak akkor van értelme, ha tanít, nevel, segít a jehuk alaptermészetében rejlő gonoszságot, aljasságot, hazudozási készséget és a többi millió más hivát kiavítani. Ezért és csakis ezért lennék hajlandó tapasztalataimról beszámolni. Nem volna jó, ha mielőtt végleg eldöntenénk a könyv kiadásának kérdését. Mielőtt a részletekről tárgyalnánk, ön, Mr. Gulliver, röviden elmondana mindent magáról és utazásairól is, mert, amit már említettem, valóban nagyon keveset tudok róluk. Igen, azt hiszem ez elkerülhetetlen. De bármi rövidre fogom is beszámolómat, és higgyel, nyihaha gazdám megtanított rá, hogy Mennyire kerülendő a sok felesleges beszéd, tehát bármennyire csak a lényegre szorítkozom beszámolomban, ennek meghallgatása türelmet és időt igényel. Engedje megjegyeznem, Mr. Oliver égek a vágytól, hogy beszámolóját hallhassam, és annyi időt szentelhetek rá, éppen szükséges. Nos, akkor kérem, helyezze magát kényelembe és figyeljen. Természetesen bármi kérdése van, elbeszélésem közben is szívesen válaszolok rá. De azért szeretném, ha lehetőleg folyamatosan adhatnám elő történetemet. Szabad megkínálnom egy csipetnyi burnóttal. Egészen kiváló Köszönöm. Műköség. Köszönöm. Nos, kezdem tehát. Mint tudja, én Jonathan Gulliver seborvos vagyok. Szüleimről és ifjú koromról nem akarok itt beszélni, mert utazásaim történhetihez nem kapcsolódnak. Talán csak annyit, hogy mi alatt Mr. James Batesnél a seborvosi tudnivalókat tanultam, és neki, amint tudtam, munkájában segítkeztem, szabad időmben a tengerészeti tudományokat és a matematika egyéb ágait is tanulmányoztam, aminek később igen jó hasznát vettem. Elsőnek egy fecskelevű hajóra szerződtem, amelyen több évig jártam a tengert, mint seborvos. Majd visszatértem, kor letelepedtem Londonban, és miután ismerőseim és barátaim úgy látták, hogy elég volt az aglegény életből, megnősültem. Sajnos rendelőm egyre rosszabbul ment, páciensei meghaltak, vagy egyéb okok miatt hagytak el. Kénytelen voltam ismét tengerre kelni. Csak nem megszakítás nélkül jártam a tengereket. Többször hajótörészen vettem, és különös országokba vetődtem. Utazásaim története 1699 tavaszán kezdődik. William Pritchard kapitány, az Antilop nevű hajó tulajdonosa szerződtetett hajójára. Utunk igen kellemes volt. Azonban hátsó Indiához közel heves szél ragadott meg bennünket. Műszereink elromlottak, már nem tudtuk merre járunk. November 5-én a szél egy sziklára sodort bennünket. Hajon ketté hasadt. Hatod magammal egy csónakon kíséreltem meg a menekülést. De a szél a csónakot felborította. Hogy társaimmal mi lett, nem tudom. Engem a szél és a víz a part felé sodort melyet alacsony és csodálatos sejmes fű A parton miután nagyon kifáradtam, lefeküdtem és mély álomba merültem. Felséges császár, Bolgolám exzerenciás úr hírnöke kér bebocsájtást. A tengernagyé ugyan mit akar jelenteni? A blefuszkujjak bizonyosan támadásra készülnek. Ó, jaj! Mi lesz velünk? Nyugodj meg, kedves feleségem! Támadásról egyelőre szó sincs. Ajtonálló, enged be a hírnököt. Felséges császár, felséges császár, mér. Bolgolam tenger nagyúr, ő Lóhalálában küldött felségethez, hogy jelentsem Ma reggel különös és félelmetes szörny Emelkedett ki a tengerből És helyezkedett el a parton Egy nagyságú és emberformájú valami Teste, végtagjai feje Olyan, mintha ember volna, de akkor, ahogy Liliput Legmagasabb lakója sem írt fel a bokájáig Mikor rátaláltak, hátán feküdt szemeit Nyilván nyilvánvalóan aludt, de közben olyan iszonytató hangokat adott ki, mely tett a legnagyobb égzengésen, a, a levegő, amely ajkai közül kitódult, egy tucat parasztot, aki, a, akik a csodát bámolni jöttek, elsöpört. A tenger nagy úr, midőn a szörről tudomást szerzett, oda sietett? Megparancsolta, hogy karjait, lábait, egész testét és külön-külön minden egyes hajszálát kötelekkel a Földhöz erősítsék. Az emberhegy, így mindenki, M még alszik. Borzasztó! Értesítsd, Redrezal államtitkárulat, Flimnapot, a kincstárlókot, a tudósokat és a hadsereg tisztjeit jöjjenek az emberhegyhez. Mi a császárnéval már is indulunk. Felséges császár, felséges császárné, íme az Emberhegy! Szinte hihetetlen. Még innen a hátáról is csak arcának egy részét látom. De vajon mit ünteget olyan kétségbe esetten, és most látom csak, hogy kezeit szabadon mozgatja. Nem veszedelmes hívünk, Bolgolan tenger nagyúr? kezét ő maga szabadította ki, de mikor tovább kísérletezett, vitéz íjászaink nyilaikkal megtanították, hogy jobb, ha nyugton marad. Ne. Azóta nagyon óvatosan mozdítja kezét, nehogy elsöpörjön néhányat azon kíváncsiak közül, kik karján vagy mellé sétálnak. Azt hiszem, felséges asszonyom, az emberhegy azt igyekszik tudtunkra adni, hogy éhes. Hozzá neki enni és inni való, de annyit, hogy jól lakjon. De felséges, uram, én mint kincs tartó tiltakozom. Hiszen ez az egy biztosan annyit eszik meg egyszer, mint felséget fővárosának egész lakossága. Nos, a költségvetést e szerint kell alakítani. Ha másképp nem megy, az udvar, a császári ház személyes kiadásainak terhére rólják, amit az emberhegy megeszik és hiszik. A császári ház költségeinek terhére? De hiszen itt sem jövünk ki lássátok el tehát enni és inni valóval az emberhegyet? Azután a legerősebb ökrök vontassák be az ország belsejébe. Ott van az a régi nagy torony, melyet már semmire se használunk. Oda be fog férni. Talán még ülni is tud benne, ez legyen lakása. Redrezál államtitkáról gondoskodjék róla, hogy a legrövidebb idő alatt megtanulja nyelvünket. Ha ugyan, elég értelem van benne. Ha már megértjük beszédnét, fogadjuk. Felség, alázatosan bátorkodom kérdezni. Nem volna a legjobb ö, megölni, hiszen őrzésére egész a test szükséges? Az egész ország állandó rettegésben él majd, mikor rombolja össze házainkat, vagy tapusja el honfitársainkat? És az élelmezése felség. De hiszen ön maga mondta, bolgalám, hogy milyen nyugodt és jó indulatú. Nem ölhetünk meg valakit csak azért, mert ilyen nagy, különben is el sem tudnák rendesen temetni. Most a legnagyobb dolog időben nyáron nem tudnák annyi száz száz embert a sírásásához rendelni. Ha a rosszul elföldet test rothadásnak indul, és szörnyű betegségeket terjesztene. Igaz? Meghajlunk felséget jó szíve és bölcs előrelátása előtt. Tehát minél gyorsabban kihallgatásra várom az emberhegyet. Felséges császár, parancsára megjelentünk, hogy felségteknek is a császári udvarnak bemutassuk az Emberhegyet, aki már beszéli a nyelvünket. Üdvözöljük udvarunkban, Emberhegy! Red rezál államtitkár úr azt mondja, kérdéseinkre folyékonyan tud válaszolni. Valóban, felséges császár, a hat tudós, kiket kegyesen mellém rendelni méltóztatott, Megtanított az ország nyelvére. Örömmel válaszolok minden kérdésre. Nos tehát, mi ön és honnan került a földre? Ember vagyok, felség. Hazámban, Angliában szálltam hajóra, de hajótörés ért, és itt vetődtem partra. Hazudik! Felség! Minden szava hazugság! Ki meri azt állítani, hogy hazudok? Én? Én Lilliput és az egész föld legnagyobb tudósa, aki egyformán jártas mindenféle földi tudományban, de még a csillagászatban is. Állítom, hogy az emberhegy nem ember, mert az emberek tudva levően akkorák, mint mi vagyunk, hiszen rajtunk és a blefuszkujjakon kívül sehol sem élnek emberek. Te bizony élnek! Angliában és Franciaországban Nem és... élnek! Ez tény! Mivel pedig nem élnek, tehát az emberhegy nem is lehet ember. Ez tény! Mivel pedig léputon és blefuszkunk kívül más ország nincs a Földön, következésképpen az emberhegy csak valami csillagról jöhetett. <gül> Amit tehát Angliáról és a hajóról beszélt, hazugság. Ez tény. Többre nem is vagyok kíváncsi. Sok dolgom van még. Meg kell írnom nagy művemet a Földről. Megyek dolgozni! Nos, lehet, hogy tudósomnak valóban igaz van, és ön valahonnan a csillagokból vagy a holdról potcsant közénk, de most már itt van, és ahogy mondják, szeliden és szeretettel bánik alatt valóimban. Ezért részt vett mai ünnepségünkön is. Redrezal államtitkár még míg önre kerül a sor, magyarázza meg az emberhegynek mai hünnepünk jelentőségét. Arancsára felség. Legjobb lenne, kedves emberhegy, ha a kezébe venne. Nem kellene annyira megerőltetnem a hangomat. Itt nagyon nagy a lárma, és ön oly messze van tőlem. Természetesen. Nos, lépjen csak a tenyerembe, kedves államtitkár úr. Oh. Így, né, most már sokkal jobb. Valóban, de sokáig nem beszélgethetünk, mert tegnap is megfájdult a fejem ebben a nagy magasságban. <kül> Na. Tehát mai ünnepségen kell két tanácsosi állás betöltéséről dönteni. Az állások nagy tekintélyel és magas jövedelemmel is járnak, ezért több pályázó is van. Ezek a pályázók már kis kisgyermekkoruktól készülnek az udvari állásokra. Bizonyosan különleges tudományokra tanítják őket. Valóban, kötéltáncolásra. Ha nem szükséges, hogy előkelő régi családja vagy nagy vagyona legyen valakinek, ha a szülők látják, hogy gyermekük mozgékony, ügyesen tornázik jó egyensúly érzéke van, a gyermeket már csak táncolásra tanítják. Én magam is egészen szegény családból származom, de noha már több éve vagyok a személyek körüli miniszter, nincsen senki, aki olyan szép bukfencet vetne a kötélem, mint én. Az nap pedig a kincstárnok mindig magasabbra feszíti a kötelet, mint bárki más. Így akarja bátorságát bemutatni. Ezért is ő a kincstárnok. Nincs az a mélység, amivel belenézve elszédülne. Hmm. Úgy látszik, tényleg ez a legjobb előképzés egy udvaron számára. De Csit, kezdődik a versen. Nos, úgy látom, nem kellene ügyesek a jelöltek. Ja, a mai fiatalságban nem olyan ügybuzgó, mint mi voltunk. Valgalom, tenger, majd már megint produkálni akarja magát. Felséges császárom! Alázatosan kérem, kegyeskedjék hozzájárulni, hogy egy új gyakorlatot bemutathassak. Csak rajta, Bolgola! Köszönöm! Valóban ügyes! De mivel te államtitkár úr? egészen sápa. Jól tudom, miért csinálta a tenger nagy ezt az egészet. Be akarja bizonyítani, hogy mennyivel ügyesebb, mint én. Az én állásomra tör a gazember. Azt hiszi, nem tudom, hogy titokban még mindig magas sarkú cipőt visel. Micsodát? Hát, jaj, most nincs időm magyarázkodni. Valamit ki kéne találnom, de mit? Mit? Jaj. Államtitkár úr, kedves barátom, Hát azt a mutatványt a lóval. Emberhegy? Hát persze. Jaj, tegyen csak le a földre, azonnal szólok a császárnak. Felséges uram, kegyeskedjék megengedni, hogy egy új mutatványjal kedveskedjünk. Lovammal átugratom az emberhegy lábfejét, mindkettőt egymás után. Nem lesz ez nagyon is veszélyes, Red Túl boldog leszek, felséges császárom, ha gyönyörkötteti mutatványom. Tehát lássuk! Valóban pompás mutatvány. Ezért jutalmul a legmagasabb kitüntetés is kapja a Ön meg ember egy ezentúl szabadon jöhet, mehet országomban. Felség, köszönöm. Az okmánt, melyben az engedélyt megadjuk, holnap Redrezál és Bolgolan derékhíveink elviszik önös. Üdvözál államtitkár úr, balgalám, tenger nagy úr, boldog vagyok, hogy házamban üdvözölhetem nagyra becsült barátaimat. Kedves barátom, örömmel jöttünk ide, hogy hivatalosan is átnyújtsuk azon okiratot, melyben az államtanács a császár őfelsége kívánságára cikkekbe foglalta azon feltételeket, melyeknek alapján szabadon bocsájtják, és amelyre önnek Liliput törvényei szerint esküt kell tennie. Kész vagyok az esküt saját hazám, és Liliput szabályai szerint is letenni. Olvasom tehát. Golbastó momárem evláme mulli ulli gué, országának legdicsőségesebb fejedelme, a világegyetem öröme és megfélemlítője, kinek országa 5000 blustruk terjedelmű, és így a földgömb széléig ér, az uralkodók uralkodója nagyobb minden ember fiánál, kinek lába a föld közepéig ér, feje pedig az eget veri, kinek intésére a föld minden fejedelmet térdet hajt, felszólítja emberhegyet, ki mennyei birodalmunk területére ért, Tegyen ünnepélyes esküt a következő feltételekre, melyek alapján szabadságát visszanyeri. Első. Az emberhegy nem hagyhatja el az országot engedelmünk nélkül. Második. Csak az országúton sétálhat. Földjeinkre, városainkba külön engedély nélkül nem léphet. Földjeinkre sem leülnie, még kevésbé lefeküdnie nem szabad, nehogy vetéseink elpusztuljanak, és éhinség törjön ki. Harmadik pont. Az országúton járva a legnagyobb figyelemmel vigyázzon, nehogy szeretet alattvalóink valamelyikére ráhágjon. Negyedik pont. Ellenségeinkkel szemben az emberhegy szövetséget köt velünk, főleg blefuszkusziget sziget ellen, mindent tőle telhetőt elkövet, hogy hajóhadukat, melyet most építenek a mi meghódításunkra, tönkretegye. Végre! Ha ünnepélyes esküdtes fenti pontokra, az Emberhegy részére kiutalunk annyi ételt és italt, amennyi 1724 valunk táplálékát képezi. Bármikor királyi színünk elé járulhat, és kegyeink egyéb jelével is kitüntetjük. Kelt Belfaboráci palotánkban, uralkodásunk 91. hónapjának 12. napjában. Most pedig Emberhegy, Fogja meg jobb lábát bal kezével. Tegye jobb keze középső ujját a fejeteteire. Így, ahogy én, és mondja utánam. Fogadom. Fogadom. És hitemre esküszöm. És hitemre esküszöm. Hogy mindezen rendelkezéseket. Hogy mindezen rendelkezéseket. És feltételeket megtartom. És feltételeket megtartom. Gratulálok, kedves barátom ön most már szabad ember, Szabadna két kérdést feltenne? Kérdezzen, csak bátran ember, egy legjobb tudásunk szerint válaszolunk. Tehát először is, hogyan számították ki, hogy éppen 1724 alatt való élelmiszer adagjára van szüksége? <gül> Nos, a császári matematikusok, mint tudja, kvadránssal megmérték magasságát, megállapították, hogy az arány ön és egy liliputi között egy a tizenkettőhöz. Már most testünk hasonlóságából azt hiszem helyesen következtetnek arra, hogy a számítás, mely szerint az ön testének tartalma 1724-szer akkora, mint a miénk jó. Tehát ennyivel több eledelre van szüksége testének. Ezt tehát értem. Második kérdésem. Kik a blefuszkujjak, és miért készülnek hadakozni Liliputtal? Blefuszkú hatalmas tengeri nép. Most is óriási hajóhadat épít, és a mi hajó... A mi hajóhadunk, jaj, ha ő felsége megtudja, hogy még a hajó ágyúk sincsenek rendben, fejemet véteti. De nem érek rá. Semmire sem érek rá. Mindig csak a halálugrást kell gyakorolnom, nehogy kiesek őfelsége kegyeiből. Ne, ja. ne sírámkozzék, tenger nagyúr, az idő sürget. Megmondhatom, hogy ez a legfontosabb feltétele az önszabadon bocsájtásának, emberhegy. Elmondom röviden, amit tudnia kell. Birodalmunkat két nagy baj belső párt és hatalmas ellenségünk Belifuszko! Belső pártvillongások Liliputban! Igen, igen. Országunk immár 70 hónapja két egymással hevesen küzdő politikai pártra szakadt. Az egyik párt alacsony cipő sarkat visel, a másik magasat. A magas sarkuak a régi rendszer hívei, de ő felsége inkább az alacsony sarkuakat alkalmazza a kormányzásban. Ez is ő felsége mérhetetlen bölcsességét mutatja, valóban. Bár még mindig vannak olyanok a kormánytanácsban, akik régebben magas sarkú cipőt visel. Te, ha rám céloz, Reldrezár, visszautasítom? Bár vannak családomban olyanok, akik magas sarkút viselnek, de mindenki tudja rólam, hogy éppen elvígókból már régen megszakítottam velük minden kapcsolatot. Nos, én nem mondtam semmit, de azt mindenki tudja, hogy otthon magas sarkó cipőbe járkál, és a vendég jól lesz, a vigyázz a szavaira. Otthon papucsban járok, és a vendégeim kizárólag alacsony sárkú cipőt hordanak. De uraim, nyugalom! Még kardot rántanának ilyen csekészségé. Csekéség, De ember, egy, ő nem tudja, mit beszél. Hiszen, ha mindegy volna, mekkora sarkakat viselünk, akkor még talán az is mindegy volna, hogy a tojást a vastagabb vagy a vékonyabb felén törjük-e fel. <gül> hát ez aztán valóban édes minden, Nos, <gül> ez az önpárt a Redrezár. Én megmondtam még az államtalásban is, még magának űfelségének is. Nem várhatunk semmit sem az emberhegytől. Ez aztán valóban üdös mindegy. Nos, én megmondtam előre, ugye? Emberhegy. Hiszen éppen ezért háborúskodunk örökösen lefuszkuval, Elmagyarázom, hogyan is kezdődött az ellenségeskedés. Hosszú ideig a két ország megegyezett abban, hogy a tojást a vastaga végén kell feltörni. Egyszer azonban Szörnyű szerencsétlenség történt. Kegyes uralkodónk nagyatja, még gyermekkorában a vastagabb végén törvén fel a tojást, megvágta az úja. Hát ez akárkivel megtörténhetik. Ekkor adta ki atya a császára rendeletet, hogy ezentúl tilos a tojást a vastagabb végén feltörni. A népet re-egetesen a parancs. Hat ízben tört ki lázadás. Egyik császárunk életét veszítette, a másikat elűzték trónjáról. És lefuszkó uralkodói állandóan szíklották a polgárháborút. De hát miért nem törték fel inkább a vékonyabb végén? Kronikáink krónikáink feljegyezték, hogy 11000 ezer ember inkább kínhalált halt, semhogy a vékonyabb végén törje fel a tojást. És blefuszkóban mindig szívesen látják a vastag végűeket, akik már annyian vannak, hogy háborút indítottak liput ellen. A háború váltakozó szerencsével folyt, a legutolsó nagy ütközetben Liliput került ki győztesen. De, mint meg tudtuk ellenségeink megint összeszedték magukat, és most minden eddiginél nagyobb hajóhadat építenek. Egyesek szerint a hajóhad nagy része már készen is áll. Kikötőjükben. Mi meg még a régi hajókat sem javítottuk ki. Jaj, mi lesz velem? Ne vágjon, mindig közben a siránkozásával bolgolom. Tehát úgy hírlik, hogy ezzel a hajó haddal újból meg akarnak támadni, és mi tenger nagyunk jó voltából védtelenek vagyunk. Liliput hosszú fennállás után elpusztul, ha csak csoda vagy ön nem segít rajtunk, emberhegy? Minden tőlem telhetőt elkövetek, államtitkár. Holnap reggel elmegyek blefuszku kikötőjébe, megnézem a hajóhadat, és délután beszámolok tapasztalataimról önöknek. Emberhegy? Volt a blefuszkói kikötőben? Most mit lát? Ne sürgesse, balgalám! Nem látja, hogy most is fáradt még? Nem hát vagyok volt. fáradt, kedves barátaim, mert nem voltam ott. Nem? Nolám, az én pár Én megmondtam, az Emberhegytől nem várhatunk semmit. Nem voltam ott, de mindent láttam, és tudok. Nem volt ott, és mégis mindent látott, nem értem. Átsétáltam reggel Liliput Északkeleti partjára. Lehasaltam, hogy a ne nevehessenek észre, vagy ha látnak is, azt higgyék, valami nagy szikla vagyok. És a reggeli tiszta levegőben megfigyelhettem messze látommal kikötőjüket. És mit látott? Ötven vitorlásból álló hajóhaduk van, <gül> már felszerelve, a szemem nem csal, már a hajóágyuk is rajtuk vannak. Ó, jaj, a hajóágyuk? Amit ön még mindig nem rendbe. rendben. Már csak a kedvező szélre várhatnak, hogy kifussanak a kikötőből. És elpusztítsák egész Liliputat. Ja. De mi ezt nem várjuk meg. Mit tehetünk, Emberhegy? Adja ki utasításait, vakon teljesítünk minden. Igen, igen, igen, segítsen, Emberhegy. Önben van minden reményünk. Készítsenek minél hamarabb hajóköteleket amilyen erőset és vastagot csak bírnak, Igen. és vasrudakat is, Igen. minél többet és minél vastagabban. Azután 50 erős horgot is. Igen. Három nap alatt késen lesz minden. Nem, nem, nem értem, miért kell önnek ez? Három nap múlva este beszámolok róla, tenger nagy Ő felsége a császár és az egész udvar elő. Szedves barátaim, Miniszterek, államtitkárok, tanácsosok, kamarások, udvarom tagjai! Örömmel jelentem be, hogy az Emberhegy beváltotta ígéretét és megsemmisítette ősi ellenségünk Blefuszkú új hajóhadát. Ezzel elhárította felőlünk a fenyegető veszedelmet, amely az új háború kitörésével szeretett népünkre veszélyt hozhatott volna. Felszólítjuk az Emberhegyet Mondjál részletesen hősi cselekedet itt. Felséges császár, boldog vagyok, hogy segíthettem Liliput népén, de nem volt ez hősi cselekedet. Egyszerűen átsétáltam a csatornán, a hajó köteleket hármat-hármat összefonva ráerősítettem a vasudakra, a kötelek végére kampókat erősítettem. Sajnos a víz nagyon alacsony, így a blefuszkúi hajókról nagyon hamar megláttak. Előbb rémületükben sokan a vízbe vetették magukat, de később, amikor látták, hogy a hajókat levágom horgonyaikról, és az én kampóimra akasztom, hogy annál fogva magam után vontathassam őket, nyilazni kezdtek. Gyávák. Nem voltak gyávák, hiszen a liliputiak is megrémültek, amikor először megláttak. Nolám, talán a liliputiak is gyávák. De mint tudják, kedves barátaim, a nyilak nem sok kár tesznek bennem. Bár nem mondom, meglehetősen csípték arcomat és kezeimet. A most megépült hajóraj tehát bevontattam hazai kikötőnkbe, és így azt hiszem... Blefuszku nemigen támadja meg Liliputot. Nem találja a kedvelt hívünk Bolgolám, hogy az ember egy nagyon is önhitt? A nyilak nem tesznek kárt benne, és ő megmentette Liliputot, mintha bizony a legdicsőségesebb császárnak szüksége volna holni ember egy segítségére. De valóban felséges, asszonyom tette, egyáltalán nem hősített hiszen nem harcolt, egyetlen ágyút sem sütötte. Maga után húzta a hajókat, mint valami gyerek a kerekes játékon. És még jelentést adni sem tud. Nekem kellene jelentést tennie, hiszen én vagyok a tenger nagy. Hadd tolmácsoljam egész népem köszönetét, és ezennel ünnepiesen kinevezem... Nardaknak. A legmagasabb udvari utolsád, amiről álmodni sem mertem, pedig régi lilliputi nemes vagyok, és már a atyám is tengermagy volt. Férjem, a legdicsőségeshebb császár, most először nem kérdezte meg véleményemet. Rossz vége lesz ennek, meglátja kedvelt hívünk, bolgolám. Ott népe népen, menjen be a palotába, és kezdődik a bál. Mi itt maradunk még a palot előtt, hiszen az emberhegy nem fér be, és nekünk még beszédük van vele. – Vegyen a kezébe, emberhegy, hogy jobban beszélgethessünk! – Boldogan felség! Úgy enni! – Azt hiszem, kedves barátom, hogy itt az ideje, hogy teljesen megsebíts, hogy csük lefuszkot. Ön elhozza a még megmaradt hajókat, lehetőleg úgy, hogy minél több foglyot ejtsen. Ha azután megtámadjuk lefuszkot. ön nyilván a háborúformán segítségünkre lesz. Könnyen megverjük és anektáljuk az országot. A könnyebb kormányozhatóságra alkirált nevezünk jóda, esetleg a trónörököst. Liliput hatalma és dicsősége pedig végtelen és örök lesz. De felséges császárom, ez lehetetlen. Lehetetlen? Miért? Én nem segíthetek abban, hogy egy szabad és független nép elveszítse szabadságát. A fenyegető veszét elhárítottam Liliput felől. Hallottam, hogy blefuszkó követei már útban is vannak, hogy békét kérjenek. Micsoda? Kössön felség, olyan békét, ami előnyös Liliputra, de ne akarja megalázni és leigázni azt a népet. Ez az utolsó szava? Ez felség. Méltányosság illik a győzteshez. Tegyen le! Kérem, tessék. Köszönöm tehát nemes cselekedetét, emberhegy. A blefuszkói kevetség valóban kért már kihallgatást. Fogadni fogom őket. Felséges férjem, most, hogy a békét megkötöttük, és több időnk van, szeretnék néhány dolgot megbeszélni. Hallgatlak, kedves feleségem. Arra kérlek, engedd meg, hogy a bolgalam tengernagy is részt vehessen beszélgetésünkön. Jöjjön a tengernagy. Kéretjük a tengernagyot! Felséges uram, felséges úrnőm! Azért kérettük, tenger nagy, hogy beszélje el a császárnak tapasztalatait az emberhegyről. Az emberhegyről? Meg kell mondanom, felséges uram, hogy sohasem bíztam az emberhegyben. Mi, régi nemesek, mindig gyanakodva néztük azt a nagy barátságot, melyel olyan felkapaszkodottak iránt viseltetett, mint Redrezár. Most Redrezárról kíván beszélni, vagy az emberhegyről? Természetesen Redrezárról semmi rosszat sem lehet mondani. Ő igazán kitűnő ember, hűséges minisztere felségednek. Az emberhegyről beszél, Bolgolám? Parancsára, felség! Tehát. Bizalmatlanságom ismét fellángolt, midőn az emberhegy megtagadta felséges császárunk csekély kérését, hogy pusztítsa el teljesen lefúszkot, illetve hajóit. És éppen akkor tette ezt, midőn a legmagasabb kitüntetést kapta, melyre még a legjobbak is hiába vágyakoznak. <gül> Köztük ön is, ugye? Ó, felség, sohasem lennék olyan szerénytelen. Hát ne is... De folytas. Igen. Rögtön világosság gyúlt agyamban, mikor megtudtam, hogy a blefuszkui követek meglátogatták az emberhegyet. Hosszasan beszélgettek vele, és meghívták blefuszkuba is. Igen, erről tudok. Sőt, az emberhegy engedét is kér tőlünk, hogy a látogatást megtegye. Talán már meg is kapta az engedét? Világos dolog, felség. Az emberhegy összejátszott legnagyobb ellenségünkkel. Igen, igen, látszólag rajtunk segített, valójában azonban összeesküdött blefuszkuval. Most át akar menni oda, hogy onnan támadhasson ide, miráng, igen, közönséges hazaáruló. Példásan meg kell büntetni. Mondom, példásan meg kell büntetni. Ügyét az államtanács elé visszük és ha valóban bebizonyosodik a ha hazárulás, bűnhődni fog érte. Ki az ilyen késő él? Pssz! Hall kapban, emberhegy! Nyisson azonnal ajtót! Rendkívül fontos mondani van. Nyitom már! Nyitom! De hát mi van államtitkárunk? Csukja be az ajtót, és vegyen azonnal a kezébe, hogy halkan beszélhessünk. Ne vágjon közbe, és ne lepődjék meg semmit. Jó, hallgatom. Most jövök az államtanács üléséről, ahol az önsorsáról döntöttek. Az én sorsom? Mondtam, hogy ne szakít a Igen, és az ön sorsáról. Ez a negyedik és utolsó ülés volt. Tudnia kell, hogy a császárné és borgolom hazaárulással vádolták önt. Hazaárulással engem? A látom, önben semmi önfegyelem nincs. Nagyon helytelen. Én az életemmel játszom, hogy idejöttem, és önnek ezeket elmondom. Tehát hazaárulással vádolják, mert nem akart segítséget nyújtani blefuszkú teljes elpusztításához. Ezt mellesleg magam sem értem. Nyilván valami kitűnő áll is kapott volna. Mit csinálja maga blefuszkút? De hát értse De erre hát... nincs időnk. Azon kívül fogadta a blefuszkui követeket, nagyon barátságos volt velük, és elfogadta meghívásokat. sőt, mint mondják, a legrövidebb időn belül oda készül. Erre engedélyt kaptam a császártól. De csak szóbeli engedélyt. Nos, mint mondtam, mindezek alapján hasza árulással vádolták, és bizony a tanácsban majd mindenki ön ellen volt. Meg kell mondanom, hogy a mi barátságunk sem kedves a tanács legtöbb tagja előtt. Már mondtam önnek, hogy egyszerű családból származom, és ezért gyűlölnek a nemesek. A császárni kívánságára, aki szintén első perctől kezdve gyűlöli önt, azt hiszem a kiadások miatt, halálra ítélték. De hiszen ez képtelenség. Sajnos nem az. De hát a császár. Ő mit szólt hozzá? A császár már egyszer megmentette az ön életét, midől ráakadtunk önre. Most is ugyanazzal érvelt, hogy tudni, nehéz lesz önt eltemetni, de azzal válaszoltak, hogy majd kisebb részekre vágják, és a birodalom más-más területén temetik el. Ez volt az egyetlen kéteje, és a tetteim semmit sem nyomtak alattban. De, minden bizonyal, hiszen engem is megkérdeztek. És önkedves barátom bizonyal fényesen bebizonyította, hogy én nem vagyok hazáruló. Na, ettől igazán óvakodtam, hiszen ez nem is fontos. Senki sem hiszi, hogy ön valóban hazáruló. A császárné, és még néhányan meg akarják ölni. A császárnak pedig úgy látszik, nincs ez ellen semmi kifogása. Bebizonyítani, hogy ön ártatlan, értelmetlen dolog. A császár hiúságára kellett hatnom. Kegyességét emlegettem, hát hisz tudja, hogy ez a gyengé. Mindenki arra tulajdonságára büszke, amelynek hiával van. Úgy igaz. Sikerült is elérnem, hogy nem ölik meg. Csak a szemeit tolják ki. Úristen! Ez igazán ha... nagy kegy, hisz tovább élhet, és de legfejebb, majd a miniszterek szemén lát. Így él lényegében minden rá is. De hisz ez borzalmasabb a halálnál. Én nem találom, de ismerve önt tartottam tőle, hogy így fog gondolkozni. Ezért is ide a dologról értesítsem. Köszönöm, barátom. Mit tegyek? Borúja ő lába lábai elé kegyelemért? Vagy álljak bíráim elé? Mit tegyek? Nos, ezt már önnek kell tudnia. Kegyelmet kérni teljesen fölösleges. Ennél nagyobb kegyelmet halálra ítélt még sohasem kapott. Meg kell mondanom, hogy élelmiszer adagját is erősen csökkenteni fogják, hogy ön lassan elsorvadjon. Atároztam. Még ma éjjel elmegyek blefuszkuba. Engedélyen van rá, akkor megyek, amikor akarok. Magam sem tanácsolhattam volna jobbat. Tehát Isten önnel, és minden jót, kedves barátom. Köszönöm. Minden köszönök, kedves, legjobb barátom. Légy üdvözölve a birodalmunkban, Emberhegy! Boldogok vagyunk, hogy meghívásunknak eleget tettél! Örömmel jöttem, Blefuszkuba felség, és mélyen meghat ez a nem várt fogadtatás, hiszen nem is tudhatta felséget, hogy mikor teszek eleget oly megtisztelő meghívásának. Én pontosan tudtam, hogy te ma reggelre megérkezel, és még sok mindent tudok pontosan, de ne vágjunk a dolgok elébe. Egyelőre helyez magad kényelembe, tanácsosaim megmutatják majd a számodra kijelölt házat, néz körül országomban, és néhány nap múlva, ha már kipihented az átkelés fáradalmait, komoly beszélgetésünk lesz. Mindenkor készséggel állok szolgálatjára, felség. már birodalmamban emberhegy. Valóban, felség, ez alatt a hét alatt mindent megnéztem. És milyennek találod blefuszkut? Szép és virágzó állam. Fővárosa nagyobb, mint Liliputé. Az országútakon sok kocsi jár. Egy vásárt is láttam, és amennyire ezt ilyen magasságból megítélhetem. Nagyon sok és jó minőségű áru cseréltott gazdát. Gondolom azt is megfigyelhetted, Emberhegy, hogy a nép bőségben boldogan és megelégedetten él. Láttam embereket szép paripákon, másokat gazdagom hintókban, Láttam szép és nagy házakat is. Na no, emberhegy, te magad mondod, hogy a nép bőségben és boldogságban él. Felséges császárom, láttam azonban kicsi és egészségtelen lakásokat is, és sok beteg és rongyos embert, és... Na no, persze, persze, de most nem erről akarok veled beszélni. Mikor Kuba érkeztél, meglepődtél hogy már tudtunk jöveteledről, és vártunk. Meglepődtem, felség, hiszen én magam is csak néhány órával előbb határoztam el, hogy aznap indulok. Amikor megtudtad, hogy Lilliput császára hálából, hogy megmentetted országát, meg akar ölni. Felség. Hogy honnan tudom, azt akarod kérdezni? Megvannak a maga emberei Lilliputban még az államtanácsban is. Bolgalám, a vastag végű. Ne mondjuk neveket. Bár hiszen te oda úgy sem térsz már vissza. Felséges urad, Libyput császára ugyan már írt az érdekedben. Az én érdekemben. Igen, a te érdekedben, emberhegy. Azt kér is őt, követeli, hogy hűtlen alatt valóját, aki semmi vette neki tett hitvány áruló módjára viselkedett, kezét, lábát összekötve szállítsam vissza, hogy hűtlenségéért megbüntesse. Akarod látni az írás? Nem, nem. Ezt teszi még most is velem, aki... Aki megmentetted országát a pusztulástól, mert hiszen, ha te nem vagy ha jó hadammal elpusztítottam volna egész országát. Hiszen nincs egyik az hívesem. De honnan is lenne? Olyan hálátlan, kegyetlen és virszomjas, hogy alattvalói boldogok a fogságba kerülnek. De most megszabadítom őket. Rád nagy feladat vár, emberhegy. Én rám felség. Legelőször is visszahozott hajórajomat, ugyanúgy, ahogy elvitted. Megtámadjuk Liliputot. De ez... Segítesz a szárazföldi harcokban, hiszen nagyon jó ismered az országot. Csak lépsz egyet-kettőt, és egész városokat taposhatsz szél. De felség a városokban emberek élne. Azokért nem lenne kár. Van blefuszkóban elég ember, de az épületeket valóban kár lenne elpusztítani. Inkább tehát csak kezeiddel fogd meg, és nyomd össze a liliputiakat. Annektáljuk az országot a könnyebb kormányozhatóság kedvéért. Alkirályt nevezünk majd ki, esetleg téged. Te majd ráncba szeded őket, mi? De felség, ez lehetetlen. Félsz, hogy én is csak kihasznállak, és aztán valami őrügygel halálra akarlak kitértetni? Ne, kedves hívem tőlem, ne félj. Én ugyan nem vagyok olyan mézes mázos, nem papolok annyit kegyeségről és igazságról, nincs is olyan finomkodó hangudvarokban, mint Liliputban, de őszinte egyenes és szerető vagyok. De felségén nem akarok a Liliputiak ellen harcolni. Igaz, királyuk hálátlan volt, és rosszakaróim sugallatára meg akart öletni, de a nép, kedvesen és szeretettel fogadott, elláttak mindennel. Sok jó barátom van közöttük. Hát azokat legfeljebb nem te ölöd meg. Emlékezzék, felség, én senkit sem ismertem a blefuszkujjak közül, és mégsem akartam őket elpusztítani. Minek hadakozzunk és báncsunk ártatlan embereket? Lili nem ártatlan ember! Sok ezer alattvalójának vére tapad a kezéhez. Meg kell büntetni. De hiszen így újabb sok ezer alattvalóját öljük meg. Tehát végül is nem akar segíteni ebben a háborúban? Felség, én esküdtettem, hogy soha Liliput ellen nem támadok. Esküdt, ha tartja azt meg? Én megtartom, Felség. Különben is. Találtam egy csónakot, amit már úgy, ahogy rendbe is hoztam. Engedét akartam kérni, hogy elhagyhassam Blefuszkut, és visszatérhessek hazámba. Nagyon régen vagyok már távol, és itt az alkalom, hogy a családomhoz mehessek. Vágyom már utánok. Hát, ha nem akarsz segíteni, Salkirány sem akarsz lenni, Ám tér vissza békével családodhoz. Mindenben segítségedre leszek. Köszönöm felséget, kegyességét. Hálásan köszönöm. De gondold meg még egyszer. Természetesen nem gondoltam meg magam. 1702. április 2-án érkeztem vissza Angliába egy hajón melynek kapitánya néhány kilométerre a tengeren észrevett, felvett és hazahozott. Nagyon boldog voltam, hogy családomat újra láthatom. Mr. Gulliver, ez valóban csodálatos kaland volt. Kaland, Mr. Simpson. Jó, nevezzük annak. Mint mondtam, nagyon boldog voltam, hogy családomat jó egészségben találtam, de éppen miattuk kellett ismét tengerre kelnem. De úgy gondolom, elfáradtunk már mind a ketten. Halasszuk hát holnapra elbeszélésen folytatását.